Det er blevet søndag, og det betyder, at der igen er opera i din radio. Eller retter den napolitanske sangtradition. For her denne sommer, der prøver vi i hvert fald et par af disse søndage i kammertonen at bevæge os lidt væk fra den egentlige opera. Altså den nogle gange sådan lidt højtidelige, måske nogen vil sige sådan lidt snobbede, højdragende musikgenre, og ser lidt mere på den klassiske musik stadigvæk. Men altså den napolitanske sang. Den lille solbeskinnede plet Napoli lige ved siden af Vesuvio, som igennem århundreder har leveret fantastisk musik til verden. Det er der, vi i sidste uge slap, efter vi havde hørt 10 vidunderlige stykker musik, og hvor vi igen i denne uge tager fat, og hvor vi netop nu hører Jose Carreras, spanske Jose Carreras, synge Matinata, som er skrevet af Leon Cavallo, altså komponisten bag Bajasser. Lad os lige høre færdigt her. Jose den dramatiske, men samtidig lyriske spanske tenor, som var en del af trion øh, de tre tenorer, øh, hørte vi altså her synge Lerian Cavallos Matinata. Matinata, som øh, både er en by i det, øh, det vestitalienske, men øh, også kan være en kvindes navn. Og så må enhver jo ud fra sin egen fantasi, sine egne drømme og tanker finde ud af, var det kvinden eller var det Byen Jose Carreras her sang om. Melodien er skrevet oprindeligt i 1904 og er faktisk dedikeret til datidens helt store italienske tenor, nemlig Enrico Caruso. Og sådan er det jo meget ofte med selv nogle af de stykker musik, som vi lytter til i dag med moderne kunstnere i nye fortolkninger, at de er oprindeligt er skrevet til en øh, bestemt kunstner. Det er ikke nødvendigvis musen og en lille duft af rosmarin i sommervarmen, der har inspireret Leon Cavallo, men højst tænkeligt simpelthen lyden af Caruso' stemme, måske endda over et lille øh, glas Chianti, man har drøftet, hvordan denne her tekst den kunne. For Og sådan er det ofte med den italienske musik, at det er øh, virtuosen, at det er øh, sangeren, kunstneren, som har givet inspiration til øh, musikken, ofte sammen med øh, komponisten. Og en af de øh, helt store øh, sangskrivere fra netop øh, det napolitanske øh, område, i forrige århundrede, øh, når vi taler ja, lige omkring, øh, omkring øh, krigs, 2. verdenskrig, øh, 30'erne, 40'erne og, og 50'erne, det er Cesare Bixio. Øh, man kan sige, at, at hvor amerikanerne øh, de har deres American Songbook, så har italienerne Bixio og et utal af sange, som han har skrevet til, til ja, selvfølgelig på italiensk, øhm, og som den dag i dag, den bliver øh, fortolket. En af de sange, som, øh, som jeg holder mest af, det er «Vivere», altså at leve. Hvilken vidunderlig ting det er det at være i live er. Men hvad er det egentlig, der er så vidunderligt jorddykker? man ned her i, øh, i, øh, i teksten, som, øh, som Big Show har, øh, har, har skrevet til, Jamen, øhm, så er det ikke bare det at være i live. Og det er heller ikke, som vi hørte før ved Martinata, glæden ved en kvinde. Nej, det er tværtimod glæden ved rent faktisk at blive fri for en kvinde. Øhm ja, det lyder elegant, det lyder smukt, men i virkeligheden så betyder det, at min smukke kvinde er væk, hun efterlod mig endelig fri, så nu er jeg herre over mit liv. Og det skal nydes. Og den har Francesco Spedicato faktisk lavet en charmerende indspilning af tilbage i 60'erne, og øhm, jeg synes, vi skal kaste os ud i det og høre, hvordan en sådan fortolkning den lyder. Oggi okay. che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna andata. Ma ha lasciato al fine libertà, Sono padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più e l'ha maggiorato nel partir che non sarebbe ritornata mai più, vivere senza malinconia. far il cuore, ridere sempre così giocando, ridere delle follie del mondo. Vivere, finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio, vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore, l'acqua donna recita recitarti tu diventi allora il primo attore, e ripeti quello che vorrà. Sul tersatto scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia dell'amore in una forza trasformata sarà a vivere. Det er en livserfaren herre her, der taler la tour la far. Altså ofte så er kærligheden en ren komedie. Din kvinde, hun laver et skuespil ud af dig, hvor du spiller hovedrollen. Og vi mænd, ja, vi gør gerne, hvad der skal til. Men i tredje akt, der falder, ladret, øh, der falder øh, tæppet, og øh, virkeligheden vender endelig tilbage. Ja, det er komedien, som er kærligheden, og det bliver ved med at være en farse. Det er en mundtermand, vi har med at gøre la follia del mondo dividerà finché c'è gioventù perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più nostalgia io non ho più rancore e ringrazio chi me l'ha portata via Vi vita è bella e la voglio vivere sempre più. Francesco Spedicato hører vi her, og øh, til faste lyttere af kammertonen, så vil I henlede øh, bemærkningen på den måde, han arbejder med vokalerne. For læg mærke til for eksempel, hvordan den sidste vokal, han synger, er, altså più, la voglio vivere sempre più, Ja, det synges jo umiskendeligt som pjo. Og hvorfor? Jo, fordi det ganske enkelt er nemmere. Det er det, som vi har hørt talrige af de sangere, som har været med i programmet her, fortælle om, at man har muligheden for på de der meget snævre vokaler, y, i, u, e, ja, man har lige muligheden for at snyde en lille smule. Simpelthen for at gøre det enklere og lettere at, at, at, at synge. Læg mærke til det når I øh, lytter til nogle af de her øh, især napolitanske sange, hvor man altså øh, kan finde øh, lyrikken, også oversat øh, på, øh, på Google, øh, og lytte lidt med på, hvad det egentlig er, de synger om. lyt lidt med på, hvordan sangerne, de bruger stemmerne. Det er klart, at de helt store øh, operasangere, de har måske ikke så meget behov for at manipulere øh, vokalerne, men kommer vi ud i den her sådan lidt mere, hvad kan man sige, sådan folkelige, folklore sangestil øh, sangerstil, som, øh, som øh, Spedicato benytter sig af, øh, jamen, så vil du opleve det meget ofte. En af de sanger, som ikke har brug for at manipulere sine vokaler, det er selvfølgelig øh, Luciano Pavarotti, som er for mig øh, den formodentlig største tenor, i hvert fald i den tid, hvor vi har kunnet øh, kunne optage den, den menneskelige stemme. Og det er derfor svært øh, at komme igennem sådan et program her som i dag, uden også selvfølgelig at skulle, skulle høre ham. Han er godt nok født i Modena, det vil sige, at han stammer fra den nordlige del af Italien. Alligevel er der ikke mange, der som Luciano Paparotti har øh, formet den moderne fortolkning af de, øh, af de napolitanske øh, sange. Især i Henry Mancini's øh, arrangementer, hvor han har respektfuldt over for den måde, øh, den måde øh, komponisterne har har efterladt musikken og respektful respektfuld over for øh, også lyrikken. Altså, nogle af sangene er jo endda skrevet i en særlig napolitansk dialekt, som ikke er øh, italiensk sådan i, i egentlig forstand. Øhm, men stadigvæk på en, på en øh, moderne måde, hvor, øh, hvor hans stemme for fuldt lov til at udfolde sig. Jeg synes, det er tæt på genialt meget af det, han har, han har lavet, og kan derfor kun anbefale, hvis du skulle øh, have lyst til at høre noget mere af napolitansk sang her denne sommer, at du går ind på Spotify og, øh, og finder de øh, især to, Øh, plader, han lavede op igennem 80'erne, netop med nyfortolkninger af den napolitanske sangstil. Den ene, nej der er faktisk tre, men den ene øh, hedder, hedder simpelthen o sole mio", øh, den anden hedder Passione, øh, og den tredje hedder opkaldt efter den første sang, vi hørte i dag, Matinata. Og på en af disse plader, nemlig på Mamma-pladen, jamen der vil du kunne finde en sang, der hedder Chitara Romana, altså den romerske guitar. Det er en melankolsk melodi, en melankolsk sang om minderne fra øh, Rom. De minder og tanker, som går tilbage fra den tid, hvor sangeren befandt sig i Rom, og hvor netop den her lyden af, af, af den, øh, den romerske guitar, hvad det så end er for noget, men i hvert fald den guitarmusik, som antageligt har været, har været forbundet med Rom i den her periode, hvor den har lyttet. Og lad os høre, hvordan det altså lyder i Pavarotti's version. Otto un manto di stelle, romavella mi appare, solitario il mio cuore disilluso da morbo nell'ombra cantata, una muta fontana e un balcone lassù, otto ti torna Accompagnami tu Suona, suona mia chitarra Lascia piangere il mio cuore Senza casa e senza amore Mi rimani solo tu Se la voce è un po' velata Accompagnami in sordina. La mia bella fornaria, al balcone non c'è più. io la so è perché vi trascina con sé travolge il mio cuore vedo un'ombra lontana e una stella lassù Pu chi torna ru La voce un po' velata accompagnami mi sordina la mia bella fornarina al balcone non c'è più Oh chitarra romana Romana, me altså, åh, romerske guitar, ja, du skal følge mig gennem hele livet antageligt. Og det er jeg sikker på, at den har gjort. Jeg synes, det er en skøn sang, og jeg synes, at Pavarotti giver den øh, på ja, den mest vidunderlige måde. Man kan mærke hele den italienske, den øh, napolitanske øh, ånd langt ind i hans stemme. Men... Hvor stammer egentlig den øh, napolitanske sangtradition fra? Ja, altså, det er der rigtig, rigtig mange bud på. Men en af de ældste sådan folkesange, folkeviser, man kan, øh, man kan spore øh, i den napolitanske tradition, det er til vogliobane. Altså, øh, ja, jeg elsker dig, eller, eller, eller jeg vil have dig. Så man kan øh, spore helt tilbage, i hvert fald ifølge kilderne til 1839, hvor man angiveligt skulle kunne høre de napolitanske husmødre gå og nynne øh, melodien. Og ifølge mange musikteoretikere, så repræsenterer den ligesom øh, fødslen af den, hvad kan man sige, den moderne øh, italienske, eller i hvert fald napolitanske sang, og den medvirkede en af de første øh, Pier di Grotta festivaler øh, over hovedet. Øh, den har sådan et, et, øh, et øh, melankolsk, men stadigvæk øh, meget i Øh, klang i hvert fald i, øh, i omkvædet Og ja, øh, går du ind og søger på øh, Spotify, jamen, så vil du finde øh, utallige øh, versioner. Og også hvis du googler i øh, øvrigt til Voljobane, øh, vil du finde rigtig, rigtig mange forklaringer på, hvor, hvor øh, musikken skulle være opstået fra. Ifølge øh, digteren Raffaello Sacco, øh, jamen øh, så var det oprindeligt en vise, der blev dedikeret til en smuk vinde øh, i forbindelse med et bejleri, hvor teksten ligesom øh, ironiserer over eller filosoferer over øh, digterens øh, vælsind og sådan manglende evne til for alvor at og, og træde øh, i karakter og, og gøre sin kærlighed gældende øh, og så pigens manglende øh, tro på, at at, at, det, at det også gælder. Altså hele spillet mellem virkelig at og tur øh, fra begge parters øh, side. Der er også andre, der skriver, at øh, musikken muligvis stammer helt tilbage fra Donny Teddy øh, og altså skulle være sådan i slutningen af hans liv, fordi der øh, i visse dele af, af melodien er noget, der godt kan siges og og, og lyde sammenfaldende med musikken fra hans øh, meget kendte opera, øhm, Lucia de Lammermoor. Uanset hvad, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at det er en af de sange, som er blevet indspillet øhm, nok øh, flest gange, øh, og øh, derfor skal vi selvfølgelig også høre den i denne udgave af Kammertonen. I det her tilfælde skal vi så høre den med en af de store tenorer fra forrige århundrede, nemlig Mario del Monaco, som havde en umiskendelig, melankolsk klang og dramatisk karakter i sin stemme. Mario del Monaco, som øh, må man sige, hvis man sammenligner med både øh, Caritas og Luciano Paparotti, som vi hørte tidligere, har en umiskendelig mørkklangen, en dramatisk klang i sin, øh, i sin stemme. Ikke den øh, lyriske fornemmelse, som man øh, måske umiddelbart forventer eller, eller forbinder med, øh, med italiensk opera. Der er meget langt fra Mario del Monacos øh, stemme, og så til øh, for eksempel Donizettis musik, som øh, angiveligt skulle kunne være øh, inspirationen bag, øh, bag øh, den, her, den her vise til voglio tanto bane. Men sådan er det med den italienske øh, folkelige sang, sådan er det med den napolitanske sang, at der er ikke én måde at gøre det på. Hver af de store sanger, også øh, bass-sanger og såvel som sopraner og mezzoere, altså hele registret har forsøgt at give det sin øh, fortolkning. Og derfor vil du, når du går ind på Spotify og søger på de her, øh, de her titler, jamen, så vil du finde... Et voldsomt antal, hvor jeg kun kan opfordre til, at man, at man prøver at, at dyrke de forskellige. Det er nemt at falde tilbage på standardrepertoiret, som umiddelbart nok ville være betragtet som Paparottis der fra 80'erne, som jeg nævnte før. Men det bliver måske også lidt kedeligt, fordi hvis man skal forstå, hvorfor det er unikt og hvorfor det er smukt, både i sin udformning, sin orkestrering osv., så, så er man også nødt til at have en form for perspektivering, hvor man ser på, hvordan andre kunstnere, de har lavet de, de samme værker. En af de sange, som jeg synes er lidt, lidt sjov, lidt, ja, ja, sjov er egentlig det, det rigtige udtryk, det er en, en sang, som hedder En un palco de la scala, som helt grundlæggende betyder i, en, i sådan en, en balkon på La Scala-operan. Altså i gamle dage, hvor man forestiller sig, at der kunne man som familie have reserveret sådan en, en hel... En lille suite eller en lille stue på balkongen op på, øh, på, på de forskellige etager i, i, i operen Og her altså La scala den, den helt store opera oppe i, i Milano. Ja, hvis man forestiller sig sådan en, en aften, og ikke bare sådan en tilfældig aften, men faktisk en aften i, i januar 1893, hvor der er galashow i operen Hvad kan man så forestille sig? Og det har øh, komponisten... Dyrket her og skrevet en, en, en svingende øh, munter melodi øh, til hvor vi hører øh, sangeren øh, synge om damer i décolleté og i en romantisk kupe og vi hører om hvordan man taler om at så den ene dag så er det Masnisman, den næste dag så er det Bisist Carmen og så er det Ernani poetanerne og så videre. Vi kommer hele øh, repertoiret øh, igennem. Det er en charmerende sang. Og så er det måske heller ikke så meget mere end det. Og derfor synes jeg, at vi skal høre den i en lidt særlig udgave, øh, nemlig i, øh, i en udgave af kitarra som var en italiensk øh, jazz vokalkvartet der blev etableret der i begyndelsen af 1940'erne og, og faktisk var aktiv helt op til, til slutningen af 80'erne. Det har sådan lidt en karakter af noget Mills Brothers bare på sin helt egen øh, italienske måde. Det synes jeg, at de skal have øh, lov at opleve. In un Spettacolo di gala, signore indecolte Discese da un romantico coupé oh, oh, oh. Quanta e quanta gente nella sala C'è tutta Milano in gran soiree oh, oh, oh. Per escoltente magno La bellincione stagno oh. In un vecchio palco della scala Che splendido giù, Che ricco cartellon L'elenco di tenore og di soprani Ma non di massonet, la carmen di bidet Fra diavolo, lernani, puritani, vestri siciliani Poi dal vecchio palco della scala C'è l'appuntamento nel buffet Un sorso di massala, due tre marron sì. E all'uscita la fiora de Offri un mazzolino di panse, ci l'estai, per la figlia dell'amore, amore, freddo, un bel di pedrino, turu, ru. E passa alle stagioni, si cambia il cartellone, e quanta quanta musica la scala, vedora non è. Mascailezzando il balze, e ecco il balze, balze, balze Ma ma! La dalla arrivo. apparì. Che toscanini ci portò Non rimasso né la carne di bite, pratiavolo le rani puritani di vestri siciliani. Puri. Lentamente poi si pariocala, scendono le luci nel guai, mi e vuota già la sala e non rimane che questo vecchio palco della vecchia scala del gennaio del 93. E' buio ormai la sala, la polla più non c'è. Resta solo il vecchio palco della scala del gennaio del 93. Jeg skylder vist lige at sige, at musikken her er skrevet af den italienske komponist, musiker og bandleder Gordene Kramer. eller Kramer. Jeg ved det ikke. Det lyder, som om det er noget italiensk-amerikansk involveret her i efternavnet. Men i hvert fald en Della skala En charmerende sang, som er skrevet her i begyndelsen af forrige tallet simpelthen beskriver, hvordan sådan en festlig aften i øh, La scala den kan, øh, den kan spænde af. Og jeg, hørte, hvordan, eller jeg håber, I hørte, hvordan man netop fik nævnt øh, Manon de Masne, Carmen og Bizet. Og det, er, det kan godt være, at det ikke er det bedste øh, rim, der er skrevet på italiensk, men jeg synes, det er øh, charmerende. Jeg synes, det er underholdende. Og jeg synes, det er et godt billede på, hvordan netop den napolitanske sang, den spænder vidt. Nå, nu skal det jo ikke være øh, det rene pjank, det hele. Øh, jeg synes, vi skal tilbage til den mere sådan, traditionelle øh, napolitanske ja, musikklang. Øh, Og der er jo ingen tvivl om, at det er øh, melankolien, øh, det er... Øh, som er, som er det drivende, når det kommer til ja, vel, italiensk musik og italiensk opera i almindelighed, men også italiensk øh, folkesang øh, i særdeleshed. Og det gælder også den, øh, den næste, som hedder Maricchiare, og er skrevet af den italienske komponist Tosti, øh, som øh, nok er gået mest over i musikhistorien, for sådan sin, hvad kan man sige, lidt lette genre, sin stadigvæk, ja, let øh, lyrisk, men stadigvæk udtryksfulde sange, præget en af en, øhm, en naturlighed og en høj grad af cantabile, altså sangbart, lækkert, nemt at synge, nemt at huske. Sådan en, en øh, sødmefuld øh, sentimentalitet. Øhm, og jeg er simpelthen en øh, fuldstændig sokker for sentimentalitet. Og derfor synes jeg selvfølgelig, at vi skal høre Marie her, som i øvrigt bliver sunget øh, i en hyldestindspilning til en anden kunstner. Men, øh, men det, tager vi, det tager vi lige lidt senere. Lad os nu lige høre her. Quando sfonta la luna a mare chiare, li pesci infano all'amore. Se ribota l'onnendo di umare per la briezza cagno colore, quando sfonta la luna a A mare chiare c'è sta una fenesta, e la passione mia c'è su solea. Luccaro fa la dora, in inta la testa, passa acqua, pa' sotto a murvolea. A mare chiare c'è sta una fenesta. ti amare c'è sta n'enca vidi e che le stelle son lucente non sap stu occhi capo tienam fro Stido i e stelle, l'i saggio solamente Di talo cornet colmi ponte Chi dice che le stelle so' l'ocente caruli, gallaria E doce, quando mai tanto tempo agio spettato Accompagnali suone cuore Stasera sera na chitarrazzo portato, setate fate caruliche e larie Mardekjart, hørte vi her sunget af maltesiske Josef Kalleja. Og i en, må man sige, umiskendelig sådan mellemøstligt inspireret øh, version. Og det synes jeg er lidt øh, sjovt af flere årsager. Øh, for det første, fordi det er, det er originalt. Øh, og egentlig er meget godt i pagt med hele øh, Tostis måde at øh, lave musik på. Altså den her øh, stærke øh, melodirigdom, som udgik fra ham som komponist, der i øvrigt aldrig alligevel skrev øh, en enelig opera, men, øh, men udgav øh, utallige af de her øh, folkelige øh, folkelige øh, sange, øh, som, øh, ja, som i dag er en integreret del af øh, den napolitanske, og vel kan jeg også godt sige, den italienske sådan folkelige øh, sangkultur, blandt andet øh, Adio, øh, som vi øh, mener, jeg hørte i, i sidste uge, øh, men også Maria, altså den melankolske sang, Serenata og Non og så de alle sammen skrevet af netop øh, Tosti, som altså må sige sig være en af de store mestre inden for den napolitanske sangtradition. Øhm, når jeg vælger præcis den her indspilning øh, med Kalleja, så er det ikke kun fordi han er en, en, synes jeg, en, øh, en ret spændende tenor. Øh, en, en spændende stemme, og især i forhold til den måde, han arbejder med sine høje toner, hvor det er meget tydeligt, at, at den, øh, den, det fulde register smelter sammen med, øh, med falsetten. Øh, altså i modsætning til, for eksempel hvis man hører Pavarotti eller andre tenorer, Mariel Monaco, som vi hørte tidligere, øh, der, der, der, kan, der, der virker det i hvert fald som om, at der er fuldt register hele vejen op. Så er man ikke i tvivl om, når man hører øh, Kalleja øh, synge her, at, øh, at øh, han benytter sig af, af falset altså har, har meget mere luft på stemmen. Og det giver en, en synes jeg, også behageligt lang. Men det, som er det geniale ved det her album, som han har, han har lavet, og hvor Marikarte-indspillingen den, den udgår fra, det er, at det faktisk er en hyldest til en anden tenor. En anden tenor, som desværre øh, gik meget, meget tidligt bort, alt, alt for ung bort, øh, nemlig den amerikansk-italienske Mariolansa, som vi også hørte i sidste uge, og som jeg synes er øh, svær at komme udenom, når vi taler amerikansk populær musik fra 40'erne og 50'erne, men i særdeleshed også øh, om den italienske folkesang. Han har, meget bekendt, ikke indspillet, i hvert fald er det meget, meget få operer, øh, han, har, han har lavet indspilninger af, men han har alligevel lavet rigtig, rigtig meget, når det kommer til netop den her genre. Og den, øh, den sang, jeg synes, vi skal høre i dag, det er Maria Maria, eller Maria Marie, øh, som er skrevet af Eduardo di Capua. Altså den, den samme komponist, som har skrevet øh, og Mio. Og øhm, ja, temaet, det er sådan set lidt i øh, samme boldgade. Det er kærligheden til en kvinde, som øh, kommer til udtrykken her nede foran et vindue, hvor man skal forestille sig, at vores Bejler, han står og synger op. Fineste, for. Mig, for con in mezza via spero non page, da babba andavano le pagine ottava tiorlo sembra pastacorno spavanna cevalla O oh Maria, O oh Maria, quando son nascere per te, fammi dormire con notte abbracciato a te. O oh Maria, O oh Maria, quando son nascere te. Marie, Marie, hvor jeg savner dig, lad mig sove i dine arme, lad mig sove og lad mig drømme hen. dig bare som med dig. Mario Lanza, Maria Maria. Maria jeg che dato la abracciada cu te Mario Lanza, som øh, blev født i 1921, samme år, hvor Enrico Caruso, også i en tragisk ung alder, går bort. Det samme må desværre siges om Mario her, som kun blev 38 år, men alligevel efterlod sig en stor produktion af især de her folkelige sange, øh, som jeg i dag synes, at der er god grund til at øh, glæde sig over. Og øh, efter sådan en kærlighedsserenade her af vores vores venter også er skrevet le Mio Eduardo Di Capua Cap, Capua undskyld. Jamen så er der måske grund til at blive blæst rigtig godt igennem. Og det er der også mulighed for i den napolitanske sangtradition. Her en lidt mere, øh, lidt mere hvad kan sige, ja, klassisk øh, udgave, hvor vi hører Oscar Carboni synge L'amia canzone al vento. Vento d'aprile, di primavera, Che'l volto le sfiorava in un sospiro, Mentre il suo labbro ripeteva, giuro, Ma pur l'amore, un vento di follia, Che fugge come sei fuggita tu. Vento, vento, portami via con te. Aggiungeremo insieme il firmamento Dove le stelle brilleranno cento E senza alcun rimpianto Voglio scordarmi un tradimento Vento, vento Portami via con te som sagt, Oscar Cattagone, en italiensk skuespiller her, som øh, var med i filmen af samme navn, Lamia Cantona Alvento, sangen til vinden fra 1939. Og det handler simpelthen om at blive ja, ført bort af vinden, at blive øh, taget ud i livet og blive rusket godt igennem. Vento, vento, vind, vind, tag mig væk herfra, op mod himlen op, hvor stjernerne skinner i tusindtal, og hvor der ikke findes nogen fortrydelser. Portami via con te, tu che conosci tutte le mie pene. Dille che ancora le voglio tanto bene. Sotto le stelle chiare, ora se ritornerà l'amore. Vento, vento, porta mi via con te. Så enkelt kan det gøres vento, vento. Jeg ved godt, det måske ikke var den mest interessante indspilning her, og jeg synes bare, vi skal lidt tilbage i tiden, for at få lidt af den stemning og lidt af den øh, tradition, som altså har, har præget den øh, napolitanske øh, sang, øh, sangverden, og som, øh, som jeg alligevel, selvom ja, man kan diskutere indholdet af det, jeg synes alligevel, der er noget øh, charmerende over det, hvor man ikke altid nødvendigvis skal høre de helt store, øh, dramatiske øh, indspilninger med de største operasangere. Men så øh, alligevel, for øh, øh, der er nu alligevel noget over at høre de klassiske øh, indspilninger, og ja, de her sange, de findes i alle afskygninger. Og det gælder også den, øh, den næste sang, som øh, jeg synes, vi skal høre øh, af en af tidens helt store øh, tenorer, nemlig øh, Jonas Kaufmann. Jonas Kaufmann indtog vel verden, opererens verdensscene for en, øh, hvad skal vi sige, 10 år siden. Jeg har blandt andet selv hørt ham synge på Covent Garden i, i London øh, i Don Carlos, og det var en helt øh, forrygende øh, oplevelse. Øh, nu skal vi ikke høre værdige. vi skal ikke høre øh, Don Carlos. Vi skal høre et af de mest kendte værker af øh, Vincenzo di Crescenzo, øh, nemlig Rondina Nido. Og øh, vi havde jo allerede i, øh, i sidste uge øh, sangen Non tiscordare di øh, som handlede netop om, at svalen var fløjet, og vores ven sangeren stod her og kiggede ud over havet og håbede, at svalen måtte vende tilbage. Men indtil da øh, måtte han jo sande, at den var fløjet på træk for at finde varmere og bedre himmelstrøg. Lur mig, om ikke det var en ganske kort allegori på en Forelskelse. Og sådan er det også med Rondine Nido her, som altså er skrevet i 1926 og handler om den tabte kærlighed. Øhm, men øh, selvom den er skrevet og for så vidt også oftest fremført som en napolitansk sang, så prøver jeg at lægge mærke til, hvordan den har en, øh, en karakter af, af en egentlig øh, opera. Arie. Hvis man ikke lige vidste bedre, og især ved at sige indspilninger af dem, som vi skal høre her, Jonas Kaufmann, alle de andre store tenorer, og har selvfølgelig også sunget den, men nu hører vi den med ham her, der, der, der, der kunne det lige så godt være taget ud af en øh, Puccini-opera, eller en, øh, en øh, ja, måske også lidt, lidt senere i virkeligheden Giordano, eller noget i den stil. Øh, den kræver en, ja, der er en høj intensitet, må jeg sige, der er høje toner, øh, og det stiller øh, store krav til øh, til åndedrettet i øh, Sangeren. Men lad os prøve at høre en gang, altså Rondine Alnido her med Jonas Kaufmann. Say, Fuji. Jina, fårst i totaler mere vita så er jeg futgitter end en tornepju. Min kære lille, du var mit hele liv, hvor du flygtede, du flygtede, og du vender aldrig tilbage så bliver det ikke mere rørende. Og vi hørte det altså her i den eller dramatiske til men jeg synes, meget, meget fint og lyrisk, elegant udførte version af, eller med Jonas Kaufmann. Og jeg synes, netop hans indspilning viser, hvordan øh, den her sang øh, har en enorm bredde og selvfølgelig trækker sine væksler, hvis man kan bruge det udtryk på den, øh, på den øh, egentlige øh, opera. Det øh, gælder også den sidste af de sange, som vi når at høre i dag. Og øh, ja, igen må jeg sige, findes i utallige indspilninger, men øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke finde noget, der er bedre end, øh, end Luciano Pavarotti's indspilning den her gang fra albummet Passione. Og øh, jeg har prøvet i den her udsendelse at vise bredden i både den napolitanske musiktradition, men sandelig også i udformningerne, og vi har været over noget, der minder om Swing Sisters, og til ja, øh, mere moderne toner, og derfor synes jeg, at vi øh, godt med god samvittighed kan slutte af med Luciano Pavarotti. Og det, vi skal høre, det er øh, igen en af øh, Ernesto de Kurtis mest øh, melankolske, måske endda, vil man sige, triste øh, sange, som netop handler om den kærlighed, der aldrig blev. Kærligheden, hvor vores øh, ven her, sangeren, står og synger til den, han elsker, som ligger i sin favn. For det blev aldrig dem. Det blev kun ved drømmene. Det blev kun ved Håbet, og øhm, ja, det er måske i virkeligheden også det mest napolitanske, man nu engang kan finde. Håbet, drømmene og kærligheden. Fortsat god søndag.